Demiurgul unghiului mort, de octav bibăre. Realitatea e o dezmembrare a idealurilor căzute în ascultare. Realitatea virtuală e o programare a puterii, achtiată după dominare. Iar pe demiurg îl doare în cot, tocmai în curba unghiului mort.